De sa på radion, hade det regnat i en vecka. Jag är törstig och cigaretterna är slut. Om du undrar hur jag har det, kom hit och ta min hand, ska vi resa till Styrkan vara Vad för mycket bil på chans <litten <litten <litten <litten <litten> en liten golf. Är lite fel ja Ja, det blir bra. <litten> <litten> Men det är ju exakt som, som um, uh, uh, vad heter den? Obladi Oblada. Där sjungen och fel också. Medvetet har Desmond tänkte så Ja, det <litten> är ja, precis. Om Desmond och Molly helt plötsligt <litten> <litten> var det Desmond som var hemma och och gjorde Gjord makeup. Jag ska bara höga ljudet så blir det rätt nivån. Mm. Så där, välkommen till poddavsnitt Tjohu! 334. Jag är jammensam. Lite jubileum. Lägger du 3 plus 3 plus 4 mm. blir det 10? Ja. Så det blir upp. långsiktigt. Långsiktigt. <laughs> långsiktigt. Fantastiskt. Ja. Och hur kom du fram till ämnet varm... <laughs> varmt? Och kar... Jag tror All... jag var skyldig till det. Nej, det var, det var faktiskt jag. Ja. Men det är en bra hade, fråga. Ja, jag hade, väl, jag hade, jag hade jag, ingenting, ingenting i bakut Nej. Förutom, uh, eh, som man kom på, visste du att går det på bolag och säger att du vill ha en, uh, en pappkartong med varm och kall, vad får du då? Äppelvin smakar på den. Från, eh, från Simersam naturligtvis, fruktig, kryddig, söt, smak med tydlig karaktär av äpple, inslag av kanel, citrus och vanilj. Heter varm och kall? Varm och kall. Mm, det är någonting för dig. Ja, sötma, fyllighet, eh, produktnummer och så so såviter, eh, 1,75 i papp, i papp. Det är väl någon sån här eh, typ av tetrum va? Mm. Alkoholalt, 7%. Någonting för dig. Vad säger du om det? Brick. <laughs> Då måste man ju dricka två för att komma upp i en schysst vinare. Sockerhalt. 10,8 gram per 100 ml. Jag vet inte det hur det är i förhållande till sambokan. Men det är ju bra pris, 49 spänn. För mycket var det? För, för en eh, skyfarma. Alltså, ja. Oh, hyggligt. Så, som, som man sa. Oh. Okej. Okay. Och det där var jag alltså, inledningslåten. Det var ju alltså docenterna varma öl och kalla element. Vet du vem som sjöng på det? Ja, är det inte Jobber? Nej, är det inte Jobber? Mats ju... Möller? Nej, Mats Möller, Nej. Han språkenskonsk. Jag var inte riktigt precis. men han var ju med där. Sjunde, himlen på den plattan. Tid och lust här skivan. Ja. Och sjunde himlen. Finns det en sjunde himmel? Ja, det. Mats Möller. Eh, ja, senare. Då. då. Då är det väl. Det kan inte vara kricke. Nej, Nej. Det är den fjärde. Bassisten. Ja. Larry Larr Larr Larr Lövgren. Larr Larr ja. Som bodde. Han bodde tror jag i Björkagen. När, när vi var små och var med, med barnen på Nytrosbadet. På olbassäng. Mm. Då satt de ofta Larry där. Vad gör Larry Lövgren för det? Larry Löfven vet jag inte vad han gör, men jag vet, eh, Mats Möller, ja. han var ju senare, åtminstone på 90-talet, överläkare på Karolinska. Jaha, Joppe Pilgen har ju någon hög tjänst inom eh, någon sån artist, artistbolag. Någon. En bokningsgräns? Ja, sådär. jag vet inte, det, var, det är någonting med... Nej men just det, det har jag sett någonstans. Han var på tv, han hade inte åndrat mycket. – Nej. – Åhört liksom. Men, alltså, jag tänker ju Joppe Pilgren på så mycket bättre. – Ja, men han har ju inte varit med, va? – Nej, nej men tänk det. Ja. – mm. Ja, det hade varit kul. – under man har fått frågan. Mm. För, jag, ju med, för jag, jag har ju lyssnat lite på docenten och, och tidigare, mm. och även nu, i med, med det här. Och han har ju... Alltså, han är ju efter... Snäppet, lite snäppet under, han här var i sina heydays, snäppet under Olle Jungström. Med det här är lite falssånger, lite, lite kaxiga. chicky ja. Men jag tänkte... Jag hur mycket, många låtar ska jag ha då? Jag vet, Solasön, det är ju den här Sebo Hillbor som både skrev och sjöng. Som hoppade av efter Docentö. Ja. Och sen live, tror jag Joppe Pirien sjöng ju den. Mm. Men jag, jag tror ju att Från hade de hade ju många hits ja. Utan dig Med Idr Schultz hade de ja. jo, jo, precis Och sen, jo, sen hade de min favorit eh, Vad är den heter Söners Ros Som man körde ja, det är han som sjunger ja. Som man körde tillsammans med, med Karin Wisland. Ja. Mm, -hmm. mm. Eh, Jo, sen, sen så hade vi faktiskt Veda Bråsk hade ju en låt som hette För varmt, för kallt. Mm, just det. Och det var ju mycket snack, snack om där Johan Malms eh, brorsa Larsa. Mm. Om det var Johans idé eller om det, var, <laughs> om det var Pers idé. Men vad heter det? På ena sidan, på, om de skulle släppa den på singen på ena sidan skulle Larsa sitta i, i en bastu mm. med, ja, med inma imma på glasögonen. För varmt och för kallt. Och så kan sitta en frysbox full, full med is Och så, ja. Varför just hans brorsa? Nej, men han var lite, lite speciellt. Lite en mm. rolig, ja. rolig figur. En rolig figur. Lockringar har vi också. Det känns som att du har manipulerat dem. Eller har du två med dem här? Slängt dina. Ja, fyra egna. Men vi har haft fyra rader. Jag tror det. <laughs> du, någon har du haft... Men... Från... Ju, nej, nu är jag. Från Jock till... Barba pappa. Barba pappa. Smaka på den. Ja, vad kan man annat säga? Jag tror att det finns mer om Jock säger att säga än om Barba pappa. <laughs> som inte ja. vet som kidnappar och sånt, aldrig om Lasse Holmqvist. Nej, men det är... Det kanske blir ett timmesavsnitt, typ. <laughs> Minst. Tack för hej. det! Jag hörde att du snart ska lämna stan. Behöver tid att tänka och vandra söderut. Livet är en storm på öppet håll. Tänk jag har hört allt det där för du.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 Almond Minicakes mm. Jag tar en nu innan kaffet jag Aj, jag, jag, ja, så ja, kör, på, kör på. Mm. Jag sparar till kaffet mm. Jaha, är du uh, taggad för dagens ämne? Alltså pappa, jag, är, barba. jag är lite li, lite orolig för det finns ju så jävla mycket stånd ja. att ta egentligen så ja. fruktansvärt mycket Mm. Som vanligt är det ju... Det är ju ett palindrom. man vänder på att barba pappa, vad blir det då? Det blir... Eh, ...rabarber, men... Rabarber? <laughs> Rätt! Att det finns så många palindrom. Mm. Ja, nu har... kommer research. Jag kan säga... Ja, men jag har liksom lite... Eh, men hade jag inte... Jo... När vi ändå har det så kan jag... Man ju ta min favorit, det här med att man byter. Ja, jag anade att det skulle komma. Ja. <laughs> Där finns det många varianter. Jo, men att... Jag an, använder inte alla bokstäver. Jag använde... Jag plockade bokstäver. Mm. Men det är bara... Så att jag tar inte R två gånger, till exempel. För det finns ju inte. Nej. Nej. Men då kommer jag fram till att... Jag har en... Fem är topp, helt enkelt bara. Ja, okay. mm. På femte plats har vi Apa-Apa. Okay. På fjärde plats har vi Rappabba. Rapp. Ja. Eh, tredje plats Abba. Mm. Mm. <laughs> Och så andra plats. Eh, eh, kan det kan vara någon kusin eller där. Mm. Till den mer kända. Den här är pappa B. <laughs> okay. ja. Och första plats, såklart, Babar. Ja, rapar då. Ja, det, det, det Nej, det kände jag. Du hade någon också. Med. Jag hade någon också med. Babar. Ja, ja. ja, dåligt. Jag hade, det hade funnits. Jag hade inte gått med bara bar. Mm. <laughs> jag jag var bar. Nej. Nej. Jag hade någon också med arab, men jag tänkte, det, är, det kanske blir för känsligt. Ja, det, det är en politiskt korrekt podd. Mm, ja, absolut. Jo, men ska vi ta lite, vill du höra lite historia om Barbo? Gärna, gärna. gärna. Bara pappa både namnet på en rollfigur och namnet på en fiktig familj. Art av nämnda karaktärer i en serie illustrerade barnböcker från Frankrike, skapades på 70-talet. Uh, och man skriver på, på, på franska Och namnet Barba pappa uh, Är en lekfull Omskrivning, du kan inte franska va? Oh. Jo ja, Är en lekfull omskrivning av Bar a pappa Som är franska för sockervad Orda grant, Aha, pappas skäck Okej okay. Ah okej, okay. jag tänkte barbe barberare Ja just det det hade, man, det hade man inte kunnat nej, det, det nej. Hade man inte nej, Jag har aldrig fattat vad det, vad det var jag, nej, jag, tänkte, jag tänkte också Man hade inte behövt kunna franska för... <laughs> Och, och eh, Som på 70-talet Då dök ju allting dök upp liksom på serietidning Så det fanns till och med en barb och pappa serietidning mm. Mellan 77 och 80 På mm. CEMIC Jag köpte inte Nej jag tror inte jag köpte. Nej jag hade ingen barb pappa Barbar pappa det var som hel som hela ungefär. Mm. Eh, jo, och barba pappa själv är en vanligtvis päranformans kär varelse med förmåga att ändra sin form till praktiskt taget vad som helst. Färg, struktur och massa verkar dock ej kunna ändras som barba pappa till exempel ändrar form till en kanin. Kommer han att se ut som en stor kär kanin. Och, och pappa han föddes i en, en, en, en, en, en då en, föddes i en trädgård när pär vattnade sina blommor. I en senare översätt, översättning har Per bytt namn till Jakob. Mm. Per? Mm. Ja. Jo, och eh, men sen så, så kom ni fram. Efter många underhållande äventyr träffar han också en hona av samma art, barbarmamma. Mm. Eh, med svarta och med kvinnliga former. Även hon växte upp i jorden på samma mir mirakulösa sätt. Och så fick de sju barn sedan. Eh, och då tänkte jag på Barba eh, mamma och barba och pappa så kan mm. man kunna skoja till med liksom, the barba mamas and the barba papas <laughs> tänker alltid på vuggen mammasen Taibas and ja. <laughs> ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja har ja grej. ja som... man gagar, man ja har ja ja ja ja ja ja ja ja ja för han som vattnade blommorna, han hette ju Pär först. Sen bytte de ju. Mm -hmm. Så nu har jag gjort, vad heter det, en titopplista. Var bara Per? <laughs> Nej, en över eh, de bästa Pär. Ah, okej. Okay. Mm. Mm. Eh, Tiondeplats Per Fosshaug. Mm. plats Per Svensson. Vad är det? Jag måste tänka, vem fan var det? Ja, är det. Sura Pell Svensson. Per, Pelle Svensson, den Ja, det. exakt, tack. Och senare, advokat. Eh, advokat. Eh, sen har vi åttonde plats, Per Fritzell. Galenskaperna. Ja, uh -huh. Sjunde plats, Per Dunse. Ja, det är också galenskaperna. Nej, det är någon sån här solstolar. Ja. Sjätte plats, Per Gessle. Uh -huh. Femte, Per Kalén. Eh, fjärde, Per Olof Enquist. Mm, mm. Tredje plats. Per Olof Brasar. Han kom högt. Ja, han var tre. Två. Per tolgraven Ja. Och given detta. Ja. Det måste jag <laughs> persatsa sannolikt. Ja, Absolut. ja, men. punkula sandskrum. Ja, ja, men. Absolut. Och vet du vad Pär gör i skopet? Nej. Leker periskop. per i Ting ting. Mm. Okay. Jo, jo men jag tänkte också bara ja. Han bytte ju namn till Jakob ja. Och här kommer att lista på, på, på Mina fem i topp När det är Jakob ja. uh, Femte plats Jakob Dillon okay. Fjärde Jakob Dalin Tredje Derek Jakobi Och vem, vem var det nu Jo det var ju skådespelaren som spelade Var det på Slut på 70-80, jag, Claudius <skratt> Ah, vad <skratt> Claudius? Två, Jakob Hellman Och etta, naturligtvis jag vet inte. Flygande Jakob <skratt> okay. mm. Gillar du det? Jag var väldigt länge sedan jag åter. Jordnötter och bananer Och kökning och, och ris Och bacon bacon, Ja, det är inte helt fel Underbar, jag tänker på en det här hej, babba, kommer du ihåg det med. Eh, vad heter det? Peter Magnuson. Och, och, ja, ah, jag trio ja. Då hade, spelade de med Kungafamiljen bland annat. Då mm. sa jag Kungafamiljen. Och så var det eh, Kungarfamiljen, var jag hälsade på. var innan den här giften, Daniels föräldrar. Mm. Och så borde så, de från... från Baka, äh, åker äh, åkerbo, ja precis. Och då hade de en den familj kom dit så bjöd de mig på att flyga till Jakob. Mm. <laughs> och så uppe ett mang som spelade kuddarna. Mm. Och då var det ju just att när de skulle gå det, när de skulle gå hem liksom så här mm. Ja, då, då frågade Dalis mamma ja vill du ha vill du ha receptet. Ja, så alltså. vet då Silvia. Mm. Ja. Och så säger ju farsan, det men inte, inte vill kungen är inte vill kungenfamiljen har recept på att flyga ner Jakob Ja, så spännande att hämta det, ja. det väldigt så, roligt. Ska du ta kaffe med dig, alltså färskt Kan du hämta lite färskt Ja, absolut, vi pratar. Ja, cool, we're back. Har du fler ridister? Prång. Okej. jag kan fortsätta med att eh, Barbara Papp var en fanns ju som TV-serie också. D 74 och D 99. Eh, 74 producerades den nederländska animationsstudion Polyscope. Med hjälp för Dr. Snuggles. en tecknad TV-serie i 45 avsnitt av 5 minuter. Mm. För de såg man ju, ihåg, på tv. Mm. Mm. Mm. Baserat på böcken om de barpappan. Den svenska berättarrösten till serien gjordes av skådespelaren Bengt Järnblad. Och då kommer min 10-topplista <gård> på, på Jernblad på bästa Bengt. Ja. Jag rabblar upp till, till Femteblad, mm. mm. eh, Från 10. Bengt Baron.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 Det är ju varit... skiva affärer, Nej, faktiskt inte. Men han, han har varit med. Där snakkas om han är på den förut. Och det Bengt. mycket skit. Staffan och Bänkbänk. Bengt Bengt. <laughs> yes. Jag kommer inte <laughs> ihåg vad han heter för Bengt ja. Bänkjärnbral heter ju han som var, var rösten. Mm. Och du kan säga att efternamnet Järn ligger på 4988 plats i Sverige. Det finns 149 som heter så. Mm. Stål Ligger på 181 plats 5 000 som så Plåt Plåt är bara tretton som. <laughs> bara 13 som håller efter andra? Det var inte så konstigt att din sväger ska rösta på plåt <laughs> Daniel Plåt vet, Det har väl aldrig nämnt va ja, det Jag tror inte vi, vi, vi, vi hade ju hemma en sån där så. Kahoot jag eh, ja just det Just inför eh, OS Och då var det Var eh, Svenska diskus, Guldhoppet hette i efternamn, Daniel, mm. och allting var en järn, stål, plåt, och jag vet inte vad det var. Och då tog ju Åsa, sig hon, hon valde i sig plåt. Daniel, och, det, och det tyckte du var så jävla roligt med Daniel, plåt. Ja, men det, det var så jävla undda. Jag plåt. Ja, men järn kan man heta, stål, ja, alltså, plåt. Plåt. Ja, jag vet vad ja, det är väldigt roligt så här. Hette den att korka till alternativ? Liksom. Alltså. Ja, det, var, det, det var ju metallen. Jo, jo, jag vet ju. Prott kanske Prott. är ju råd, kanske. Råd är inget metall. Men, men, ja. men det kan ju påverka också att det var lite stressigt. Det, det skulle ju gå snabbt. Det. Okej. Mm? Här ska du få lite frågesport. Ska lista ut vem det är? Du känner eller känner till alla personer?